Căldurii, de teamă că nu cumva să aibă probleme. Dar oricum, aceștia care suntem, să dăm slavă lui Dumnezeu că suntem unde trebuie să fim. Ce bine dacă înțelegem acest ultim cuvânt care l-am rostit. Suntem aici unde trebuie să fim. Mă duc în gândul la ce s-a întâmplat cu David când el a avut acel necaz, păcatul în care a căzut, dacă el ar fi fost acolo unde trebuia să fie, pe câmpul de bătălie, pe câmpul de luptă, că pentru asta Domnul l-a pus ca împărat peste Israel, nu ca să se plinde pe coperișul casei și să privească la ceea ce nu îi era îngăduit. Locul lui ca împărat, era acolo, în tranșeul, Acolo unde, cu sabia și cu sulița și cu ce aveau ei ca arme, trebuia să ducă lupta, războiul, împotriva vrăjmașilor lui Dumnezeu. Când un om își înțelege chemarea, când un om își înțelege rostul pe care și-l are, potrivit cu hotărârea, cu planul lui Dumnezeu, el își pune întrebarea, unde mi-este locul, unde trebuie să fiu eu astăzi? Câți din cei credincioși, în loc să fie unde trebuie să fie, se găsesc în alt loc, unde nu trebuie să fie. Am să spun un cuvânt care la noi nu prea avem așa a face cu asemenea cazuri, dar în afară am avut ocazia să văd fotbalist, de vorba aia cu luat premii mari cu, cu aur, cu câte și venea și la noi, asta în timpul comunismului, când noi mai ne vedeam cu cei de afară și era marele fotbalist în America, așa, onorat cu aur. Mă întreb, când el își ducea munca sau lucruri care își avea sărbătoarea pe stadioane, se pune întrebarea, acolo era lui locul? M e o întrebare. Acolo era? Dar îl lăsăm pe ăsta. Dar câți dintre credincioși, în loc să fie în adunare, nu că azi avem meci sau avem nu știu unde, dar acolo ce este locul tău? se pune întrebarea și așa se trăiește viața. Și deci, unde i comoara colții și inima. Când Hristos și cuvântul îți este comoara pe domne, orice ar fi pentru tine adunarea sau cuvântul sau slujba, locul, locul care și la în planul lui Dumnezeu la lucru, ăla e lucru sfânt pentru tine. Și în afară, în lumea de afară, în mersul ei normal care și-l are lumea, în orice instituție, cei angajați, orice lipsă trebuie motivată. Lipsurile nemotivate se se seama de ele și omul se pomenește și scos afară din servicii. Lisește odată de două ori nemotivați și apoi, sau în armată, ești prins acolo ai dezertat o zi, două, trei, urmează pedeapsa. Biblia vorbește pentru noi și voi nu mai puteți face ce voiți pentru că nu mai sunteți ai voștri. Deci eu nu mai pot să fac ce vreau. Nu, azi nu mă duc la Nu e că vreau să fac altceva. Dar acel altceva te a întrebat e de la Domnul pentru tine ce vrei să faci. Așa se judică lucrurile. Pentru că mulți pretind că sunt credincioși în sfârșit, dar El nu -și urmărește viața Lui care se cere să fie închinată Domnului, predată Domnului. Cineva va zice, bine, dar dacă nu mă duc... Vine satana cu fel și fel de gânduri. pe păi zice, lumea s-a civilizat, domnule, să fie un pas cu vremea, cu lumea, că vorba aia... Ce? Vorba ce e? Adică, dacă vorba să țin pasul cu lumea, trebuie să țin seama și de modă, trebuie să țin seama și de locurile de distracție, pentru că vorba aia... Suntem noi credincioși, dar avem și dreptul acesta. Bun. Dacă avem și dreptul acesta, bisericile sunt așa cum se văd, mai mult goale. Dar stadioanele nu mai sunt așa, domnule. Acolo cu zeci de mii se adună. Ne-am pus în o întrebarea: Care e calea cea largă și calea îngustă? Eu cred că calea largă nu poate să fie o adunare, o biserică unde sunt așa sufletele pot post pe degeni. Deci, când un om gândește și judică lucrurile în acest fel, el ajunge să înțeleagă că drumul, calea care duce la tatăl e acea cale îngustă, anevoiosă, nu-i prea place la doamna fire, sosit numai vorba aia într-o permanentă ascultare de Domnul. Nu îi place. Ei îi place așa numai la zile festive, când e vorba de o ceva, mai vorba nu e chiar oricum și nu cu oricine. Dacă este vorba să stau cu oricine pe genunchi sau să cânt o cântare Domnului sau să fac o treabă pentru Domnul, mai întâi mă gândesc cu cine o fac. Dar ce nu mă duc cu ăsta, Domnul. Un om duhovnicesc gândește, duhovnicește, și a gândi duhovnicește înseamnă că ești omul călăuzit de Duhul Sfânt. De aici și are o cuvântul și duhovnicul, pe dacă ești duhovnic, ești tu omul care umple călăuzit de Duhul Sfânt? Pe de aici îți ai numele de duhovnic, vedeți? De aceea, iubiți nei frați, să învățăm să-L cunoaștem pe Domnul. Căci dacă nu-L cunoaștem, facem greșeli mari. Și greșelile acestea uh, nu se încadrează în anumite greșeli și păcate, cum s-a vorbit înainte de rugăciuni. Că și că din ce, și m-au și scăpări. Dar scăpările lor sunt accidente în viață, nici de cum că le faci și că vrea să le facă. Ai rostit un cuvânt care nu trebuie. Depinde în ce împrejurare te-ai găsit sau cine te-a împins să vorbești ce nu trebuie, te-ai mâniat. Dar sunt anumite motive pentru care, dar credinciosul adevărat urăște aceste lucruri care supără pe Dumnezeu. Mânia, o vorbă necugetată, o faptă care nu se încadrează în porunca lui Dumnezeu și multe altele să când face asemenea lucruri, el nu are pace, el se roagă, Doamne iartă-mă, uite ce am vorbit, uite ce am făcut, sau uite cum pe el l-am făcut să păcătuiască. Cel ne din nou, nu are nicio treabă. Pentru el este cum spune în Scriptura, că cel nelegit bea nelegirea ca apa, o, o face, și ce rău am făcut, nu am făcut nimic. De aici se poate observa bine cine este născut din nou cu adevărat și cine nu-i. Cine nu -i. Biblia vorbește umblă în întuneric, adică în lipsa lui Dumnezeu. Și ăsta nu vede că ce a spus sau ce a făcut sau dacă am pins pe cineva la un păcat că a făcut un rău. Și nu, dar eu am dreptate. Eu am, eu așa văd, așa înțeleg. El are dreptate, el așa vede. Dar el nu-și pune întrebarea ce văd sau. Dacă am dreptate, e potrivit Evangheliei? Nu, e Evanghelie. De aceea, iubiții mei frați, să căutăm să-L iubim pe Domnul, dar în această iubire e foarte interesant. De ce Biblia aseamănă viața de credință cu hainele? E, și în scripturi a arătat lucrul ăsta în Eclesiastul, și hainele tale să fie totdeauna albe, curate. Nu e vorba de haina care o port pe mine, e vorba de viața și faptele mele. Am zis ceva necugetat, dar nu pot să stau cu acest păcat care l-am făcut în inima mea. Nu. Mi-am aruncat privirea spre ceva ce nu trebuia să privesc. Și mă simt cu ugitul mi-e întinat, nu pot să stau cu el întinat, mă rog Domnului. Pământește vorbind, când noi umblăm unele lucruri care sunt așa cum sunt ele, de ce trebuie neapărat să trec la o guvetă și să mă spăl? De ce trebuie să, după ce merg, alerg și tot transpirat, mă duc și fac o baie, de ce toate astea le facem? Pentru că, normal, viața așa se trăiește, să fi curat. Dar a fi curat, asta nu înseamnă că stau ca o icoană spânzurată pe perete și nu mă ating de nimica. Eu umblu, mă, mă mișc și mișcându-mă, umblând, mai pot greși, mai pot face și lucruri care nu trebuie. Dar nu pot să stau cu ele. Eu trec pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și îi mărturisesc, uite, Doamne, ce-am făcut. Vedeți? Așa se trăiește viața de credință. Iar când uh, anumite păcate, cum s-a vorbit și mai înainte, uh, care cineva s-a greșit ceva sau, în sfârșit, și uh, nu luiți. afară, lumea, e Duhul lumea ăsta și auzând pe mulți oameni care au avut de suferit în lumea asta și vremea s-a schimbat, situația este alta, deci e bine îl iert, dar nu-l pot uita. Păi, dom'le, asta nu-i iertare, Pe Păi dacă nu-l poți uita, când îți cade bine sau când ai un alt lej ca să-ți vină în mână, îi aprici pedeapsa pe care îl cu o, o merită. Asta nu înseamnă iertare, domnule. asta e ceva de la vrăjmașul. Vrei să o faci pe Sfântul, pe Bunul. Nu, zice, l-am iertat, gata dacă încolo de un iertat, nici vorbă de iertat. Deci nu. Și trec ca și tu îți aminte ce ai făcut sau ce mi-ai zis? Astea sunt guri blestemate care ține rău sub limbă și când îi cade bine, să o punem față. Să învățăm să-L cunoaștem pe Domnul, să-L iubim pe Domnul, a iubi Asta înseamnă ce a spus Eclesiastul, hainele să-ți fie curate în orice vreme. O Doamne, ce har! Haideți să cântăm o cântare și să trecem la cuvânt. Nu uitați să să जा चालू We rămân așa jos ca să pot să-și citesc la lumina aici. S-a vorbit până acum ce știm că s-a spus, însă cuvântul ce urmează e un cuvânt al Harului. E un cuvânt din partea lui Dumnezeu felul cum El ne iubește și cum dorește ca fiecare din noi să putem să ajungem să-L cunoaștem cu adevărat ca să avem acea încredere neplintită în El, ca să putem trece cu bine prin această vale a lacrimilor, prin această vale a plângerii, prin această vale a umbrei morții. Cel, repet, acel cuvânt care a fost și mai înainte, ne din nou așa vede lucrurile. Vineri, cei care am fost la adunare, am auzit despre piatra căpătâi pe care a avut-o Iacub în mijlocul pustiului în acea noapte și despre acel sac aștenut pe stâncă de acea mamă care își plângea copiii spânzurați, sacul, cum s-a vorbit, reprezintă rușinea pe care creștinul trebuie să o îndure din partea celor de afară pentru că este creștin. Căci a fi creștin cu adevărat, a te lăuda cu Dumnezeu cu adevărat pentru lume înseamnă ceva ce ea nu poate să sufere. Mântuitorul pentru că a fost batjocorit pentru că a fost cuipat în față și huiduit, motivul era unul singur. Nu faptele făcute, când avea vrăjmașul, diavolul, ce învinuire să-i aducă. Când a săturat 5.000 de oameni din câteva pâini și altădată 4.000 tot din câteva pâini. Și faptul că El a spus că este Fiul lui Dumnezeu, că El este venit din cerul, că nu-i de aici de jos și ăsta a fost motivul și cauza pentru care a fost scuipat în ochi bajocorit bătut și omorât. un creștin adevărat tot ce are de îndurat pe lumea asta nu faptele bune că și Pilat când a pus întrebarea vrăjmașilor lui Iisus dar, dar ce rău a făcut N-avea ce să spune. spună, Pilat ca judecător, mă zice, dom'le, dar eu l-am închetat, l-am întors pe toate și dar nu găsesc nicio vin în el și judecați-l voi. Dar satana despre care Iisus le-a spus că tatăl vostru este diavolul. Și oamenii în asemenea, în își descopere răul ce există în inima lui, păcatul. Și noi nu avem voie să omorăm pe nimeni. A, deci oarecare cunoștință aveau ei ce spune legea, dar inima lor era cu totul alta decât ce spunea legea. Și noi nu avem voie. Și atunci. Pe Iisus, pentru că a mărturisit că este Fiul lui Dumnezeu, ei au vrut să-L șteargă de pe fața pământului. Și Pilat spune, bine, judecați voi. Nu. Când de nou le-a pus întrebarea, dar ce vină, ce păcat, ce rău a făcut, n-au putut să spun nimic. Cu toții într-un glas, toți într-un glas, e foarte interesant. Ne punem întrebarea al cui era acel glas care venea din toate gurile blestemate. Zice, răsticnește-l, răsticnește-l! Adică nu e și vorbă de vreo îngăduință pilat văzându-se în situația asta că n-are cum să i în duplice. Zice, uite, o ultimă încercare la gândul că nu-l poate suferi, deci uite, am să pun să-l bată și după aia îi voi da drumul. Adică ceva, ceva să le împlinească din dorința lor diabolică de a-l ucide pe Isus, să-l bată și prin și. eu dau drumul să se ducă liber. Nu! Din nou, răslicnește, răslicnește. Ne-am întrebat noi, vreodată cei care suntem mai Domnului, care este unghia satanii care urmărește pe cel ce Dumnezeu l-a sădit în sufletele noastre și care este Hristos Fiul lui Dumnezeu? Unghia aceasta diabolică pe fiecare copil al lui Dumnezeu îl urmărește. Să ucidă, ce să ucidă? cel pe care Dumnezeu l-a sărit în noi cuvântul care dă naștere acelei fături noi care este după tipul și asemănarea lui Dumnezeu și această luptă se duce nu numai de cei de afară căci cei care au strigat răstric au fost mulți din ei care au mâncat și ei din pâinele înmulțite de Domnul au fost mulți din ei cum este scris despre Mântuitorul, pe unde mergea și, și toți bolnavii erau vindecați. Fiți sigur că mulți din cei care au fost vindecați se număra și ei în turma asta blestemată care striga răsticnește și spiritul de turmă e foarte periculos când oamenii ajung să fie conduși de acest curent al lumii, chiar dacă ai fost o altă dată de o altă părere, dar te-a luat și pe tine acest curent și te duci și tu cu ei, cu blestemasei care nu vrea cu niciun chip pe Isus. Să judecăm lucrurile în lumina cuvântului lui Dumnezeu ca să înțelegem ce a spus apostolul Pavel când a zis judecați-vă voi singuri și vedeți încercați-vă dacă simteți în credință a fi în credință, asta înseamnă a fi în lumină. Și când ești în lumină, ești al Domnului și nu mai ești împotrivă. Poți avea atunci părtășii cu cei ce sunt în Domnul, poți să te rogi, poți să-i dorești binele, îl poți înțelege, când are o dorință, un scop, un lucru de făcut în Domnul, tu ești alături de El, nu vii cu cuvinte de judecată, cu cuvinte bestemate prin care în loc să-L încurajezi, în loc să-L vadă că ești alături de El, îi torni venind în inimă. Întreabă-te, ce ai tu sub limba ta atunci? O, Doamne, Dumnezeule, ce har! Când Domnul ne vorbește despre noi care suntem mai lui turmă mică sau oile mele, ascultă glasul meu și ele vin după mine. pe domnule, n-am văzut nicio o oaie să se bată cu o altă oaie. Din potrivă. Dacă încerci o oaie să o scoți din turma de oi, îți faci de lucru cu ea, că ea nu de dă, dă pace, ea vrea să fie tot cu, uh, cu oile, cu cele cu care ea s-a trezit pe lumea asta pe creștin nimeni și nimic nu îl poate despărți de Dumnezeu și adunarea pentru el este turma. Sunt oile, sunt sufletele cu care pot să se bucure și să împărtășească și binele și răul. Pot sta pe genunchi, împreună, când este un cuvânt, o descoperi, nu vine cu păreri deosebite pentru că nu e așa. Păi, când noi citim despre turnul Babel, pe lumea asta e aceea care vrea să facă un turn ca să scape de nenoroșirile, de blestemul păcatului, că așa i s-a arătat când oamenii au gândit după potop să facă un turn, că dacă mai vine potopul să nu mai ajungă până la ei. Știau ei ceva despre jurământul Domnului, că pământul nu va mai fi indicat vreodată de un astfel de potop? Nu știau. Cei care gândesc prin închipuirile minților să-și înșegebeze aici pe Pământ un viitor, e un turn al Babelului, al încurcăturii. Și lumea tot astfel de turnul face. Diferite sisteme, și religioase, și politice, și economice, la care gândesc că dacă noi reușim, o să tot așa cu merge până la o vreme, merge până la, apare încărcătura de limbi și nu se mai zice. Iar oia care încotroș, iar apare un alt sistem și o altă părere a altcuiva și istoria este plină de astfel de întâmplări și lumea a suferit. De ce? Pentru că n-a știut ce a spus Mântuitorul când a zis veniți la mine voi toți cei trudiți și și veți găsi o dihnă, o dihnă, adică pace, veți găsi acel har despre care vorbește și vom vorbi acum din Cuvânt de Isaia, care a fost Cuvântul de spus despre acest har al Tatălui. Că Dumnezeu pe om l-a creat nu pentru suferință, ci pentru a avea părtășie cu omul. De unde știm noi acest lucru? În primele pagini ale Scripturii este scris că după ce Dumnezeu l-a făcut pe om la așezat în grădina Edenului pe care Domnul o pregătisă pentru om și cuvântul spune că Domnul dimineața venea totdeauna la om ca să se bucure de omul pe care îl creiaseră după chipul și asemănarea lui și era o plăcere pentru Domnul să stea de vorbă cu omul, cu Adam ba mai mult în tot ce făcea Dumnezeu este scris lucrul ăsta omul era lângă Domnul care dădea nume fiecărui veseitoare pe care Domnul o făcea și omul îi punea numele. Și de la început îl vedem pe om împreună lucrător cu Dumnezeu. Cum vorbește Biblia despre cei care astăzi avem chipul și asemănarea lui, spune Pavel. Suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, dar împreună lucrători cu Dumnezeu nu poate nu, acest har nu poate avea unul care nu are chipul lui Dumnezeu. El nu primește lângă el o uriciune un blestemat să lucreze alături de el. Ideea, de aia de la început Domnul a vorbit, cel în împrejum, nu intră în casa Domnului. Netăiat, adică e, acel nenăscut din nou. Nu se poate servi de o astfel de gură, căci el poate sub limba lui venind de șarpe. El, el îți vorbește dulce, dar gândul lui e la urmă să te muște și să-și verse veninul. O să e scopul satanii. De aceea nu trebuie făcut ochi dulci oricui, nu trebuie la orice învățătură să-ți desfizi urechea. Deosebește că de aceea Dumnezeu a dat omului cele cinci simțuri prin care omul totdeauna este ferit de ceea ce nu-i potrivit pentru viața lui ca om. Avem ochi, pe ochi este lumina trupului. Cu el Fac orice lucru care trebuie să fac. Știu pe ce drum merg, văd și cum se merg și așa mai departe. Dumnezeu mi-a dat auzul ca să pot să deosebesc sunetele. Un om care e sur de naștere, măcar nici nu știe să vorbească, pentru că el dacă nu a auzit niciodată, el e mut. E sur de mut, pentru că dacă el n a auzit, eu nu știe ce înseamnă sunetul, cabar nu are. Domnul a dat omului acest har al mirosului în simț. De ce? Pentru că în lumea asta nu toate lucrurile sunt curate, ba mai mult, mirosul i-a fost dat pentru ce este curat, pentru florile pe care le-a făcut Dumnezeu și în care a pus acea miriasmă, așa parfum plăcut. Și Domnul a avut o deosebită bucurie ca omul făcut după chipul și asemănarea lui să se bucure de ceea ce Dumnezeu a creat și florile sau altceva care îți emană, acel parfum care îți merge la inimă, păi dacă n-ar fi mirosul sau poate fi și altfel, a trește pe lângă ceva murdar ceva ce, sau te atinge de ceva murdar și nu știi. Dacă îți se mirosul, nu știi și te faci de tot râsul. Vedești într-o casă, te-ai mânjit de ceva murdar și cei din jos sunt fructuți de tine, dar tu nu știi nimic. Ne punem întrebarea ce rost au toate aceste simțuri pe care le-a pus în Ce rost are e în primul rând înțelepciunea și plăcerea lui Dumnezeu când pe om l-a creat ca omul să fie cu adevărat fericit și să umble alături de el. Căci dacă îți lipsește mirosul și tu te duci într-un loc unde nu trebuie să te duci și vii cu gândul murdare și tu habar ai pentru că îți lipsește mirosul ăsta al păcatului care e în lumea asta și vii lângă Domnul. Domnul zice, mă, fugi, ieși afară de aici. Ce întreb, dar de ce oare? Ne-am pus noi întrebarea, oare, de ce unele suflete sunt îndepărtate din biserică? pentru că au în ele mirosul ăla scărbos al satanii, mândria, crevetirea și câte alte păcate de care nu se pocăiește și el vrea să fie în adunarea lui Dumnezeu, vrea să fie iubit, vrea să fie respectat, și nu știu ce au ăștia cu mine, că nu mă vede, că nu te vede pentru că e ceva la tine care miroase rău, ceva ce nu, nu, nu, ce nu trebuie. Nu spune oare apostolul Pavel pentru cei care trăiesc viața cu Hristos. Deci, că răspândim, ce răspândim? Deși, mireasma Mireasma lui Dumnezeu. Adică, ce înseamnă Mireasma cunoștinței lui Dumnezeu? Este vorba de felul cum tu cunoști și cauți ca în viața ta să te potrivești cum a fost cuvântul de la început, astfel după chipul și asemănarea lui. Când urmărești viața Mântuitorului, când urmărești felul lui cum a fost de la început totdeauna cu cuvânt la locul lui n-a iubit cearta, n-a iubit prostia, n-a iubit lumea cu Biblia, învață, n-a iubit lumea și câte alte, multe, multe când omul luminat de Duhul Sfânt se oprește asupra acestor lucruri apoi învață din ceea ce arată cuvântul despre el, Domnul, învață despre ce ce sunt ai Domnului curajul pe care l-a avut David și credința și râna și zelul se pune întrebarea, ce simți tu în inima ta atunci când diavolul își bate joc de lucrarea lui Dumnezeu? Și, bă, lor, și, bă, și tu mergi mai departe și o faci pe sfântul. Ce sfânt poți să fii tu? Ce împărat a putut fi Saul când Goliat și toți nebunii care îl înconjura huiduia pe Israel, și își bătea joc de oștirea Domnului. A simțit ceva acest împărat? Și împărat? O, Doamne! Ne întrebăm, unde ne este râvna noastră pentru Domnul? Unde ți este curajul pe care l-a avut tânărul David? Fără nicio pregătire. Dar a vint în numele Domnului. Când citești Scriptura... Domnule Biblia cei care îți umpli inima de bucurie, îți umpli inima de curaj, de tărie, de har și prin asta Dumnezeu este proslăvit în viața noastră. Și acest lucru nu ți dă școala, cum pretind mult că eu am o diplomă, îl ai pe Hristos în inima ta, aia este adevărată diplomă, Căci Dumnezeu acolo toară har după har. Eu nu spun că școlile nu sunt bune, nu, dar o școală fără o ungere din partea lui Dumnezeu nu face nici doi bani. Că și lumea asta care zace în întuneric, cei mai mulți care sunt în întuneric, sunt cei care pretind că ei au școala, că au învățat și duc pe oameni cum îi duc. De aceea, iubiții mei frați, să căutăm să-L iubim pe Domnul, dar n-ai cum să-L iubești dacă nu-L dorești. Și dacă nu îți place de el, când îți place de cineva, Dom'le, îl vrei tot timpul să-l ai în ochi, tot timpul îți place să deschizi vorba cu el, să auzi un cuvânt, să-i vezi o faptă, să-i vezi, să vezi o mișcare. De ce? Păi iubirea este aceea care îl urmărește. Dar dacă ochiul tău este rău, întreabă-te ce anume te face să ai un astfel de ochi care vânează numai prostile și greșelile sfinților. Păi și sfinții mai fac și câte o prostie. N-a fost o prostie ce a făcut David și cu numărătoare și altele? Sigur, ca om a, fost, a avut și el un moment de slăbiciune. Vedeți, oare vom citi acum în cuvânt și vom vedea ce înseamnă să știi că ești al Domnului, să știi că ești un copil al lui Dumnezeu. Și să vezi ce vorbește El pentru noi, că este Tatăl și Părintele nostru, Cel care ne-a dăruit această viață din El. Viața unui credincioșor este o viață din Dumnezeu. de aceea ne este așa de plăcută. De ce tânjim? De aceea uneori cei de lângă noi ne vor supărați, întristați, și de ce tot ai mă de tot, te-ai ce am zis sau ce am făcut? De ce? Pentru că atmosfera pe care o fac cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, pentru cel născut din nou, înseamnă întuneric, înseamnă acel miros urât al păcatului pe care omul născut din nou nu poate suferi. Și nu suferi. Nu spune oare cuvântul de lot, așa cât era el, atât cât a fost el lot. Ce spune Biblia despre viața lui trăită în mijlocul Sodomiților? E așa sau nu? Iubiți mei, frați, să înțeleagă la cei care nu înțeleg pe cei născuți, născuți din nou de ce aceștia sunt supărați, de ce aceștia sunt triști, de ce aceștia nu-și deschid gura când îi vede pe îngânfase acestui viat care ridică tonul și care se cred că sunt sfinți sau se cred că sunt mai mari sau se cred că sunt cei mai deștepți sau că au părerile sau ideile cele mai bune la care pretind ca lumea să-i asculte pe cine să ascult o Doamne ce har este să poți să te știi că ești copilul lui Dumnezeu ești un rob al lui Dumnezeu care ai tot timpul numai în de învățat de învățat de la cine de la cel ce te-a adus în ființă în care ființă Căci oamenii, toți pământul care se plin de lume, Dumnezeu ne-a adus în ființă. E vorba de o nouă ființă. Care e acea nouă ființă? De unde și are o bârșe? Din ce semăn se vine această nouă ființă? E cuvântul lui Dumnezeu. Întrebarea, sunt eu născut de aici? Cel care a zămislit în mine cuvântul și a dat naștere omului din Lăunte, este El Duhul Sfânt? Duhul Sfânt. Nu spune oare acest lucru evanghelistul Luca când vorbește despre Mântuitorul, când Fecioara a pus întrebarea și cum se va face acest lucru? Cum avea să se facă? Avea să se facă exact cum i-a explicat Îngerul. Duhul Sfânt se va cobori peste tine, nu? Dar ce se întâmpla prin acest lucru era oare scris în Vechiul Testament? Era sigur că era scris. Tu n-ai voie nici șerfe, nici noi ci mi-ai pregătit un trup, auziți? Mi-ai pregătit un trup, vin să fac voia ta Dumnezeule. Deci trupul pe care l-a avut Isus din Fecioara Maria nu era un trup asemănător cu al nostru, adică după legile care a fixat Dumnezeu de la început când a zis creșteți și în vă deci Domnul Isus se vorbește foarte limpede, de-aia Biblia uh, numește cel de-al doilea, Adam, adică este primul om în felul în care Isus a venit pe pământ. Și când spun cuvântul ăsta, primul om care a venit așa cum Dumnezeu l-a vrut, este Isus născut zice, și cuvântul s-a făcut trup întrebare, cei care vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, ce fel de suflete sunt, ce oameni vor fi aceștia? Ei sunt născuți de sus, ei nu cunosc cei care ajung în împărăția lui Dumnezeu. În ei s-a petrecut și se petrece același lucru ce s-a petrecut și în Fecioara Maria. Dacă cuvântul ne este descoperit prin Duhul Sfânt, atunci în noi a luat chip Hristos, cum spune Pavel. Dar dacă cuvântul e numai literă și n-ai revelația, descoperirea care vine de la Tatăl, acel Hristos nu se va vedea în inima ta nici de cum. Va rămâne litera, iar Biblia spune că litera omoară nici de cum să-ți dea viață. Te omoară și pe tine și omoară și pe alții pe care îi judeci după cuvânt și spui, nu, păi uite, după lege. Ăsta da. e marele adevăr. Dacă în cuvântul se este descoperit pe Duhul Sfânt, îl descoperi pe el, pe Domnul și atunci, și atunci sub limba ta nu va mai exista o travă a dracului. Ura, cuvinte nepotrivite, cuvinte care strânesc certul și aduc dureri și suferinții celor din jur. Mere și lapte se află sub limba ta, mireasă, spune cuvântul Domnului. În acest fel se gândim și așa se poate pricepe ce înseamnă a fi creștin cu adevărat. Nu basme și Îi tot tragi că cu una și cu alta, că e sărbătoare, că e haină, că e cutare, că e cutare. Astea sunt buni și au locul lor, rostul lor. Dar temelia Credință, când spun temelia, credință, care credințe credință? Ce credință e vorba aici? Credința că am fost, ce știu, un păcătos nenorocit și Dumnezeu s-a îndurat și mi-a făcut cunoscut mântuirea. Când zic mântuirea, care mântuire? Când m-am lăsat de fumat, de beție și de alte lucru, asta numește mântuire? Mântuire înseamnă Dumnezeu mi l-a descoperit pe Hristos Fiul Lui care a venit din cer și și-a adus viața jertfă pentru, pentru, ce? pentru nebuniile mele, pentru besia mea, pentru fumatul meu, pentru curviile mele, pentru toate nebuniile mele. Și atunci un astfel de suflet care a ajuns la această încredințare, când este vorba de păcat, pentru el păcatul înseamnă ceva ce nu poate să sufere, Domnule. Dacă vrem să înțelegi ce înseamnă un om născut din nou, Urăsc prostia și nebunia, urăsc păcatul și ura, urăsc de ce? Pentru că Hristos tocmai pentru asta a murit și a dat viața. Și m-a făcut să fiu ceea ce sunt. Niciodată nu voi fi de acord cu ceva de la Satan. Am putut noi să-l percepem pe Părinte am când i-a spus împăratului Sodoma că nici un cap de asă de la tine nu voi lua? Ce înseamnă acel cap de asă? Adică nimic! tot ce vine de la diavolul, un fir de păr, poftim, stai la masă, auzim pe mulți și e o scârbă, ține câinele în casă, Păi dacă câine să poartă păr pe brana lui și mai mai cade câte un păr și îți vine un musafir în casă și îi așez muncarea pe masă și vede un fir de păr de la câinele care îl ai în casă, să mai mănâncă eu ceva din mâncare că e pusă. o E așa sau nu? Și chiar dacă nu vede faptul că știi că ai un câine în casă, eu știe ca oricine că ar putea să se găsească și un fir de păr fără ca eu să-l știe. Și atunci cel mai bine nu mănâncă nimic. Cât putem să percepem acest lucru? Mă refer la cele duhovnăcești. Când un om nenăscut din nou vrea să-mi spun eu ceva, că părerea lui, du-te, că eu, o fie bună părerea ta, dar în părerea ta poate fi și un fir de păr de câine. Și atunci mă las pe o nu m-am trebuit părerea ta. Poți să surpe, dar nu pot, dragă. Pentru că ai câinele în casă, care câine? S-a vorbit mai înainte, dacă tu zice, îl ia, dar nu uit. Păi mă când e, e acela și atunci cum? Să-ți iau părerea ta ca fiind bună. O fie a bună, dar faptul că ai acest fel de a fi tu poți să-mi pe lângă, pe lângă părerea ta bună și ceva de la șarpele. Și atunci mai bine mă las pe gubaș de părerea ta, n am treabă cu tine. E bine ce am spus sau nu? Frăsintele voastre care ați auzit aceste lucruri de la ce părere aveți? E logic, e drept ce s-a spus sau nu? Sunteți de părere cu acest fel de învățătură? Dacă cineva are ceva de reproșat, n-are decât. reproșați ți Dar într-o zi ți se va deschide ochii. Okay. Dar va fi prea târziu. Vei căuta atunci din nou să mai auzi ce auzi acum. Dar nu vei mai auzi niciodată. Luați aminte, vă rog, a fi creștin este ce a spus Ioan când a zis, dacă cineva vrea să fie cu Isus, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Sunt cuvintele Scripturii. Cântăm o cântare și după aceea să vedem ce cuvânt va fi din Cartea Proorocului Isaia.